Втората идея – немски немски афоризми. Науката е организирано знание, мъдростта е организиран живот. Никакво изкуство не е да предсказваш бъдещето. Трябва да отгатваш настоящето. Разбират твърде малко тези хора, които разбират само това, което може да се обясни. Възможността не пази от глупостта. Винаги практиката създава майстора. Работата, на която си отдаден изцяло, това е солта на живота. Бог знае на кой какво му трябва. Така Божията воля пристига навсякъде. Започни да тъчеш и Бог ще ти даде конец. Успехът винаги е бил велики измамник. Най-страшно биваме Превивани и измъчвани от невидими ръце. Цялата църква е като надгробен камък. Тя прави всичко възможно човека да не възкръсне. В съприкосновение с религиозен човек винаги изпитвам нужда да се измия ръцете. Накрая човек обича желанията си, а не онова, което е желал. Допадат ми хората, които не умеят да изживяват мига. Нещата се решават много преди да се случат. Всички, които са се опитвали да направят света по-добър, са постигнали точно обратното. Както знаете, пълно и са спасители, послания, благодетели, те ще се увеличават. Истинската вяра никога не се е нуждаела от църквата. Може да си бедуем в пустинята, може да си в пещерата, можеш да си където и да си. Вярата е нещо в тебе. Не в църквата и не в свещите. Истинското познание е спасението и отделянето от света. Това, което хората наричат съдба, са просто техните натрупани стари безумства. Това, което ти възвисява, се намира в тебе. Това, което ни разбирате то ви принадлежи. Животът ще покаже на всеки човек какъв е той и какво представлява. Истината е богоподобна. Вярата е любов към невидимото. Доверието е връзка с невъзможното. Нашият страх е източник на храброст за нашите врагове. Силна победа е прощението. Великите души понасят страданието винаги мълчаливо. Там няма да чуете оплаквания, стенания и висок говор. Великите души страдат мълчаливо. Истината не страда от това, че я признават или не я признават. Доброто слово е повече от подарък. В казват, доброто слово също е милостиня. Да работиш, казва една немска поговорка, значи да ти е оказана чест. Животът на човека, това е неговият характер.